Tretji del. Pogovor. Pozorno poslušajte pogovor in glede na informacije, ki jih boste slišali, v tabeli označite, ali so navedene trditve pravilne ali napačne, kot kaže primer. Pogovor boste slišali dvakrat. Ustvarane Hanke Kastelicove gledalci TV Slovenije dobro poznajo. Starejši zlasti po odajah v naravi, najmlajši pa poznajo telebajske in druge risanke, ki so zvočno opremljene oziroma sinhronizirane pod njeno režisersko taktirko. Gospa Kastivicova, začeti morava kar od začetka. Se vas kljub odmevnemu osvarenju slovenci gledalci ne poznajo. Porodu sem Čehinja, zato končnica ova v mojem priimku. Kako vas je pa življenje pripeljalo na našo stran Alp? Ko sem v Pragi študirala, sem tam spoznala svojega moža, ki je slovenec. Diplomirala sem iz dokumentarne režije, zato sem v Sloveniji začela delati na tem področju. Posnela sem veliko odaj o zdravstvu, naravi. In kako ste se odločili za poklic režiserke? Ha, to sem sklenila pri osmih letih. Potem sem pa vse čas delala za to, da bi prišla na pravo šolo, na akademijo, Najprej sem si želela delati za mlade, potem pa sem se usmerila v režijo dokumentarnih oddaj. In dokumentarci torej ostajajo vaša največja strast? Hm, v naši redakciji vlada zelo prijazna in ustvarjalna atmosfera. Človek se prav rad loti kakšnega resnega dela. Če režiser preveč časa posveti samo eni stvari, recimo risankam, mu grozi, da bo zapadal v rutino. In kakšna je pravzaprav naloga režiserja pri sinhroniziranju risank? Gotovo predvsej drugačna kot dokumentarna režija. Seveda, čisto drugačno delo je to. Za sinhroniziranje najprej izberemo igravce. Potem jih je pa treba na snemanju voditi. E, na primer, prevod mora biti enako dolg kot izvernik. K sreči risanke zato niso tako občutljive kot igrani filmi. Tam je to posebej zahtevno, saj je treba sinhronizirati tako, da igravci vsaj približno ustrezno odpirajo usta. Delo z risanimi filmi je pa lažje. Risani junaki nima tako izrazite obrazne mimike. Kaj pogrešate v Sloveniji? Kaj bi vozili iz svoje domovine? Hm. Vse manj stvari. Prva leta sem mi je zdela Ljubljana tako majhna, da sem mi je ljubkovalno rekla moja mala vas. Prav zanimivo je bilo, če sem recimo potrebovala posnetke, množice ljudi. Pa saj, no, razen morda na čopovi tu sploh ni gneče. Sicer pa Najbrž mi je bilo vsoeno živeti tukaj. Ustvaranje Hanke Kasteljicove gledavci TV Slovenije dobro poznajo. Starejši zlasti po oddaja ho naravi, najmlajši pa poznajo telebajske in druge risanke, ki so zvočno opremljene oziroma sinhronizirane pod njeno režisersko taktirko. Gospa Kasteljicova, začeti morava kar od začetka. Se vas kljub odmevnemu ustvarjanju slovenci gledavci ne poznajo.